מזמור קוף קלב שיר המעלות זכור אדוני לדוד את כל עונתו, אשר נשבע לאדוני נדר לאוויר יעקב. אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצואי, אם אתן שנת לעיניי, לעפעפי תנומה, עד אמצא מקום לאדוני, משכנות לאוויר יעקב. הנה שמענוה ואפרתה, מצנוה בשדי יער. נבואה למשכנותיו, נשתחווה להדום רגליו. קומה אדוני למנוחתך, אתה וארון עוזיך. כהניך ילבשו צדק, וחסידך ירננו. בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחך. נשבע אדוני לדוד, אמת, לא ישוב ממנה. מפרי בטנך אשית לכיסא לך. אם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו אלמדם, גם בניהם עדי עד ישבו לכיסא לך. כי בחר אדוני בציון, איבה למושב לו. זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי אביתיה, צידה ברך אברך. אביוניה אשביע לחם, וכהניה אלביש ישע, וחסידיה רנן ירננו. שם אצמיח קרן לדוד, ערכתי נר למשיכי, אויביו אלביש בושת, ועליו יציץ נזרו.